bihi wa man wala humant wa tabi'ahum ihsan lahum al-deen wa ba'th wa ala kajian kita membaca kitabussiyam ada pertemuan terakhir kita membahas tentang Puasa-puasa yang terlarang. Berikutnya. Al-Mu'ala Ibrahimahullah Ta'ala menyebutkan. Beberapa hadis. Yang ini membahas tentang. Perkara. Keutamaan. Sama Ramadan Qala rahimahullah wa qala sallallahu alaihi wasallam an sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ughfira lahu ma taqaddama min dhanbi muttafaqan alaihi Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man soma Ramadhan. barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan berdasarkan iman, Wahdisaban. dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala," wafir maka Allah hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama dan barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar Imanan Wa ihtisaban Karena iman Dan ikhlas Ihtisaban Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala Gufiralahu ma taqadama Min zambih Maka Allah hapuskan Apa-apa yang telah lalu Daripada dosanya Muttafaqun alaih ini sebagaimana disebutkan Muttafaqun alai disepakati Oleh al-imam al-bukhari dan muslim Itu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam Lafad yang lainnya Hadis ini Ada tambahan Manqama Ramadan Ini Man sama Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban. Harim iman dan mengharap pahala dari Allah maka terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian man Qama Ramadan. Dan barang siapa yang qama Ramadan yakni kia mulail di Ramadhan secara umum maka ghofir min dhanbihi kemudian baru lafat ini wa qama lailatal qadar dan barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar imanan wa hisaban karena iman dan mengharap pahala dari Allah Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu Hadis ini dibawakan oleh mu'allib rahimahullah ta'ala Untuk menjelaskan tentang keutamaan puasa Ramadhan Di mana diantara keutamaannya Dari keutamaan-keutamaan puasa Ramadhan yang banyak Dari yang banyak yang sesungguhnya telah kita singgung dan kita sampaikan pada awal-awal pembahasan ini tentang keutamaan Ramadan. Dan di antara keutamaan Ramadan adalah apa yang tersebut di dalam hadis ini, fausannya barang siapa yang beriman eh, puasa dengan iman, yakni iman kepada Allah dan hari akhir, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka barang siapa yang ikhlas puasanya Dan berpuasa karena iman Yang artinya ini juga dalil bahwasannya Orang yang bukan muslim bukan mukmin Maka tidak mendapatkan fazilah Dari fazilah puasa Maka untuk bermanfaat puasanya haruslah dia iman mukmin Dan dia lakukan karena iman kepada Allah dan kemudian juga Wahtisaban Mengharap Pahala dari Allah Maka ini dalil bahasanya Wajibnya ikhlas Untuk bisa mendapatkan Manfaat Dan diterimanya Ibadah puasa Barulah Allah sebutkan Gufirullahumma taqaddama min zambi Maka ini fadilahnya Di antara fadail Keutamaan-keutamaan Berpuasa Ramadan Adalah diampuni Dosa-dosanya yang terjahulu Sementara kita Adalah manusia yang sering Berbuat salah Dan sering berbuat dosa Maka Allah Dengan rahmatnya Menetapkan Untuk manusia Musim-musim Ibadah Yang jika itu Diamalkan dan dikerjakan dengan ikhlas akan meninggikan derajatnya dan akan menghapuskan dosa-dosa ini. Maka ini yang pertama faedah daripada hadis keutamaan puasa Ramadan. Kemudian dengan membacakan hadis ini juga muallif menyinggung. Sebuah permasalahan yang ini juga permasalahan yang sangat penting dan besar Sungguhnya diketahui oleh muslimin yaitu tentang masalah Lailatul Qadar Dan keutamaan Menghidupkan, memakmurkan malam Lailatul Qadar Di mana barang siapa? Di antara keutamaannya barang siapa? Yang kawmah Ma'ana qawmah di sini Yang menegakkan ibadah Ibadah kepada Allah Dengan Qiyamul Lail Dengan Qira'atul Qur'an Dengan zikir-zikir dan doa Dan juga dengan majlis ilmu Karena majlis ilmu adalah ibadah yang mulia dan besar Dia lakukan ini semua dia hidupkan malam lailatul qadar itu karena iman bukan karena ikut-ikutan tetapi betul-betul yang mendasari dia karena yakinnya imannya kepada Allah dan hari akhir dan juga dia lakukan itu ikhtisaban betul-betul ikhlas bukan karena ambisi dan kepentingan dunia tetapi betul-betul lillahi taala Maka gufiro lahu Ma taqad dama Min dambihi Maka Allah akan hapuskan Apa-apa Yang telah lalu Daripada dosa-dosanya Maka Hadis ini anjuran Agar kita menyambut dan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian anjuran untuk antusias bersemangat di dalam menghidupkannya melebihi ibadah kita di hari-hari yang lainnya. Karena begitu besarnya keutamaan malam Lailatul Qadar ini dan terkhusus malam Lailatul Qadar ini karena begitu mulianya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang diberi nama dengan surat Al-Qadar yakni di mana seluruh ayat-ayatnya menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna anzalnahu fi qadar sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an fi qadar di malam yang malam ini disebut lailatul qadar wa ma adraka qadar apakah engkau apa itu malam lailatul qadar kemudian lailatul qadri khairun mil alf shahr ini keutamaannya di mana malam Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada seribu bulan, lebih mulia daripada seribu bulan dari bulan-bulan yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Nazzalul malaikatu warrohufihi dan pada malam itu turun. Malaikat yang ada di langit sana berbondong-bondong turun ke bumi bersama dengan para malaikat para malaikat tersebut juga Jibril pimpinan para malaikat ikut turun ke bumi dan kemudian salamun hiya hatta matla'il fajr maka keselamatan pada malam sepanjang malam itu Ketenteraman. kedamaian sepanjang malam di mana terjadinya munculnya malam Lailatul Qadar sepanjang malam kedamaian sampai terbitnya fajar yakni sampai waktu subuh kayak surat ini Surat Al-Qadr ini menjelaskan tentang betapa besarnya malam Lailatul Qadr. Yang menunjukkan ini pertama adalah di mana Allah menurunkan surat khusus yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadr ini. Dan kemudian di dalam surat tersebut Allah jelaskan beberapa keutamaan-keutamaan malam ini. Muka yang pertama disebutkan Bahawasannya malam ini lebih baik daripada seribu bulan Apa yang dimaksud dengan lebih baik Di dalam ayat ini Para ulama menyebutkan bahawasannya ibadah Di malam tersebut pahalanya seribu kali lipat Dibanding ibadah-ibadah satu malam yang tidak ada badannya malam Lailatul Qadar. Ini keutamaan yang luar biasa. yakni fadilah yang bombantis luar biasa. Satu malam ibadah diberi nilai berapa? Nah, seribu Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabah radhiyallahu anhum dan salaful ummah setelah mereka ini betul-betul antusias di dalam menyambut mempersiapkan dalam rangka menyambut dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini karena keutamaan yang luar biasa ibadah semalam nah itu mendapatkan pahala lebih daripada Seribu kali lipat Nah Maka solatnya lebih Seribu kali lipat Pahalanya Kalau membaca Quran Pahalanya dilipat gandakan seribu kali lipat Kalau zikir Kalau sodaka Dilipat gandakan seribu kali lipat Nah Mengajarkan ilmu Itu adalah pahala dilipat gandakan seribu kali lipat Nah, berbuat baik menolong orang, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan seterusnya zikir. Nah, semuanya dilipatkan seribu kali lipat. Maka karenanya biasanya salat pada malam-malam ini tidak tidur di malam yang diduga itu adalah malam Lailatul Qadar. Perlu diketahui bahasannya terlarang seseorang ibadah sepanjang malam tanpa tidur. Ini terlarang pada asal. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa fi nafsika alaika hakun dan pada dirimu itu ada hak. Ketika Rasulullah menasihati Salah seorang sahabat Tidur malam eh, Kiamul Lail sepanjang malam Sampai tidak tidur sama sekali ahlika Maka Rasulullah menasihati Bahasanya tidurlah Dan nanti kiamul Lail bangun Setelah itu Dan mengingatkan bahasanya pada dirimu itu ada hak yani ada hak Kesehatan Untuk dijaga Penglihatan ada hak Untuk diberikan Wawan haknya Untuk beristirahat Dan Seterusnya Tetapi khusus Untuk mencari malam Lailatul Qadar ini Para ulama Menyebutkan bahasannya ini Diperbolehkan Menjadi perkara yang khusus di dalam malam Lailatul Qadar Marnanya salab Di malam-malam yang itu Diduga malam Lailatul Qadar Mereka menghabiskan Malam, sepanjang malam Untuk Ibadah Dan dengan Amaliyah-amaliyah kebaikan Amalan soleh Yang diharapkan darinya Mendapatkan pahala Yang berlipat Seribu kali lipat Kemudian juga setelah tadi bahasannya Ibadah di malam Lailatul Qadar Keutamaannya dilipat gandakan seribu kali lipat Kemudian juga disebutkan di antara keutamaan malam ini Turun para malaikat-malaikat langit Berbondong-bondong ke muka bumi Dan bersama para malaikat tersebut juga ikut turun pimpinannya para malaikat yaitu Jibril alaihi salam Jibril lah yang dimaksud dengan ruh di dalam ayat tersebut Nah maka ini pengagungan yang luar biasa terhadap malam ini di mana para malaikat pun begitu memuliakan sehingga mereka berbondong-bondong turun disebutkan turunnya min kulli amr membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagian para ulama menyebutkan al-amr di sini adalah mencatat ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala selama setahun. Perlu diketahui berdasarkan dalil-dalil sahih baik Al-Qur'an dan Al-Hadis pencatatan takdir itu ada beberapa keadaan. Yang pertama pencatatan takdir sebelum 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi bahkan sebelum terciptanya makhluk 50.000 tahun Sebelum diciptakannya makhluk, Allah menciptakan al-qolam. Kemudian Allah memerintahkan al-qolam untuk menulis Oktob. Apa yang ditulis, kemudian Allah menyampaikan yang ditulis Oktob. Makawadirus samawatul arq ila kiamisaa tulis segala takdir-takdir yang akan terjadi dari takdir seluruh makhluknya. Nعم nah, sampai hari kiamat Ini catatan takdir induk Nعم nah, seluruhnya tertulis dan tersimpan di lembaran yang kemudian diistilahkan dengan istilaba Lauh Al Mahfuz Nعم kemudian ada catatan takdir yang ini kalau bagi manusia Sebelum diciptakannya manusia nah, Ketika manusia itu Berumur Berapa? Empat bulan nah, Maka Jibril Datang ke rahim Ibu yang mengandung Kemudian ditiupkan padanya roh Dan sekaligus juga Ditetapkan catatan takdirnya Sa'idun Au Sa'qiyun Apakah dia menjadi orang yang mulia, beruntung ataukah orang yang celaka? Sebagaimana ini disebutkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tentang hal ini. Dan hadis ini dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian catatan takdir berikutnya adalah cat catatan takdir Yang itu adalah takdir tahunan Setiap tahun Kapan pencatatan itu? Pencatatan itu dilakukan tiap-tiap malam Laylatul Qadr tadi Dan para ulama menyatakan ini makna min kulli amrin. Mereka datang membawa perintah-perintah Allah Di antaranya adalah Mencatat takdir manusia selama setahun Nah Yang tahun lalu takdirnya buruk Kemudian bisa jadi Berubah kehidupannya Karena ibadah di malam Lailatul qadar Kemudian mendapatkan hidayah Berubah catatan takdirnya menjadi baik Dan seterusnya Nah Maka ini tahapan-tahapan pencatatan takdir berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang perkara ini dirinci di dalam perkara akidah. Kemudian diantara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah di mana kedamaian sepanjang malam selama malam lailatul qadar tersebut hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu dalam ayat ini salamun hiya hatta matla'il fajr maka keselamatan malam itu sampai terbitnya al-fajr Masa al-fajr yaitu as-subuh sampai terbitnya waktu subuh. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat lain keutamaan malam Lailatul Qadar ini. Di mana malam Lailatul Qadar ini adalah Allah namakan Lailah mubarokah. Nah, dalam salah satu ayatnya Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah. Maka ayat ini memberikan Faidah tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Apa itu? Sesanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkah. Bagaimana keberkahannya? Di antara barokah malam itu ibadah dilipat gandakan. Dan di antara barokah di malam itu doa dikabulkan. Nah. Dan tentunya ada perkara-perkara lain yang kita tidak tahu. Nah, Dan dengan ayat ini juga menjelaskan diantara keutamaan malam Lailatul Qadar adalah malam itu adalah malam yang dipilih Allah subhanahuwataala untuk turunnya apa Al-Quran. Karena Allah berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatim Mubarakah. Kami turunkan Quran. Di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar inilah malam yang penuh berkah. Kadi antara keberkahan malam ini di mana Allah turunkan Al-Quran, di mana Al-Quran itu adalah sumber segala kebaikan, sumber segala kenikmatan, sumber segala. Hal-hal Keselamatan Tidak ada kebaikan Tidak ada keselamatan Kecuali Apa yang datang dari Al-Quran Dan pengamalan terhadap Al-Quran Tetapi Apa yang dimaksud dengan Bagaimana yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadab Padahal kalau kita belajar Sirah Nabawiyah Nah, kadang-kadang surat itu turun Paling masyur mungkin tentang turunnya surat Al-Alaq Ayat 1 sampai 5 Turunnya kapan? Di mana? Di Gua Hira Dan turunnya itu di Gua Hira Di permulaan ketika Rasulullah Aba e mendapatkan wahyu Berarti 5 surat saja turun pada satu kejadian. Faham ya? Bukan uh, bukan lima surat, lima ayat bahkan dari surat Al-Alaq. Kemudian turun juga Al-Qur'an di kesempatan yang lainnya. Nah, ada kasus tertentu kemudian turun ayat seperti turunnya surat Al-Mujadilah. Ketika seorang sahabiah Terjadi persengketaan antara Cekcok antara sahabat dan istrinya Si sahabia ini kemudian mengadukan perihal suaminya kepada Nabi Yang suaminya mengatakan bahwasannya Engkau ah istriku seperti punggung ibuku Nah, maka kemudian Turun ayat yang Sebagai jawaban Keluhan terhadap Sahabia ini. Nah ini di tempat yang berbeda Surat al fatihah Turun dalam kondisi Yang lain Surat Al-Baqarah Satu surat Al-Baqarah itu turunnya pun Beberapa kasus kejadian termasuk ketika Masalah puasa Ini turunnya berbeda-beda Nah Sementara Allah sebutkan di sini Turunnya Dari zahir ayat ini Satu kali Iya kan di malam mubarakah. Padahal dalam sirah nabawiyah kita tahu Al-Qur'an itu turunnya berulang-ulang selama 23 tahun kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana para ulama menjelaskan tentang perkara ini? Maka sebagian ulama menyatakan permulaan turunnya. Permulaan turunnya adalah di malam Lailatul Qadar. Berarti surat apa itu yang pertama turun? Al Al-Alaq 1 sampai 5 itu tadi. Yang lainnya sesuai dengan apa? kejadian-kejadian di waktu-waktu yang berbeda, kadang malam, kadang siang, kadang pagi, nah kadang sore. Nah. Ini sebagian. Sebagian lagi menyatakan Bahwasannya turunnya itu sekaligus ke Baitul Ma'mur langit dunia di situ ada tempat namanya Baitul Ma'mur diturunkan oleh Allah disam, uh, disampaikan kepada Jibril kemudian Jibril membawanya ke Baitul Ma'mur ni sekaligus ke langit dunia dari sana kemudian berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan apa kejadian yang tersebut di dalam yang kemudian disebutkan di dalam Sirah Nabawiyah, kadang turunnya Pagi, kadang turunnya sore, kadang Tahun ini, tahun kesekian, tahun kesekian Dan seterusnya Dan pendapat ini Pendapat yang insyaallah paling kuat Yang di Pendapat ini Yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud Dan ini pendapat Jumhur al di mana mereka mengatakan Al-Quran itu Turunnya sekaligus oleh Allah uh, Diturunkan Disampaikan melalui Jibril Ke Baitul Ma'mur ke langit Dunia Kemudian dari langit dunia itulah Diturunkan berangsur-angsur Perkejadian nah, Perkejadian Turunnya surat Al-Fatihah Nah dan seterusnya Maka sekaligus diturunkan di Bait al ma'mur. Naam. Kemudian terkait malam Lailatul Qadar ini para ulama juga ikhtilaf kapan tepatnya tanggal berapa malam Lailatul Qadar itu terjadinya. Ini pembahasan yang luar biasa besar. Artinya, uh, ihtimam, perhatian mereka para ulama salaf tentang perkara ini betul-betul antusias. -betul Sampai al-hafidh Ibn Hajar rahimahullah taala ketika menyebutkan akwal para ulama tentang kapankah Tepatnya hari Halelailatul Qadar tersebut. Kata Al-Hafidh menyatakan, Ikhthilabul Ulama Atar Min Arba'ina Kaulah. Para ulama ikhtilaf sampai lebih daripada 40 kaul. Bayangkan. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar tidak mengabaikan pendapat-pendapat itu tadi. Disebutkan satu persatu 40 pendapat itu dengan dalilnya. Subhanallah Dalam Fathul Bari Satu persatu berikut dalilnya Pendapat pertama Ini dalilnya demikian Pendapat kedua ini dalilnya demikian Terus pendapat kedua puluh ini dalilnya ini Pendapat ketiga puluh dalilnya ini Dan pendapat-pendapat itu tidak jarang Dalilnya mereka ada tiga dalil Empat dalil Itu disebutkan dengan terperinci Perhatian Yang luar biasa eh, Imam keseriusan yang luar biasa yakni terhadap ilmu dan khususnya terhadap malam lalatul khadri tetapi dari akwal semua itu termasuk apakah dia di ramadhan atau di luar ramadhan kaulul sahih adalah dia turunnya di ramadhan ini kaulul yang sangat sahih dengan dalil-dalil al-quran hadis. kemudian dari ramadhan itu dia di sepuluh malam terakhir. Nah. Dan dari sepuluh malam terakhir itu dia di malam-malam ganjil. Kemudian dari malam-malam ganjil ini sebagian menyatakan malam 27. Sebagian menyatakan malam 29. Sebagian menyatakan malam 23. Yang paling sahih adalah di... Malam-malam ganjil sepuluh terakhir Dan tidak ada kepastian Apakah dia dua tujuh Apakah dua tiga Apakah dua uh, Ya al ganjil Karena Sebagian hadis menyebutkan Pernah turun Sebagaimana persaksian Ubay bin Kaab Sampai-sampai Ubay bin Kaab Bersumpah Wallahi Malam itu Ketika turunnya yang ini ketika bersama Rasulullah tanggal 27 e, Ramadhan. Tetapi di dalam hadis yang lainnya. Hadis Sa'id Al-Khudri. Itu tersebut Rasulullah menyebutkan turun kepadaku malam Lailatul Qadr. Ketika aku sujud. Dan ketika waktu itu setelah itu kemudian hujan. Dan dipersaksikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri Malam itu adalah tanggal 21 Ramadhan nah. Sehingga tidak mesti Maka karenanya Rasulullah Wasallam ketika menganjurkan Memotivasi para sahabat Untuk antusias Menemui, bertemu dengan malam Lailatul qadr ini Taharruhu Fi asril awahir Tidaklah kalian Apa Mencarinya Taharu itu bermakna Semangat untuk mencari Tahari Tidaklah kalian bersemangat mencarinya Kapan? Di sepuluh malam terakhir Demikian Yang Paling sahih dari al-Akwal tentang malam Lailatul Qadar. Kemudian bagaimana memanfaatkannya? Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan di dalam memakmurkan dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ini? Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis akhrajah Muslim Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يجتہد bersungguh-sungguh dalam ibadah betul-betul sangat apa letih dan bersemangat ibadah di malam Lailatul Qadar, malayastahid fi ghairiha, yang kesungguhannya itu mengalahkan di malam-malam selain malam ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tahu besarnya bersemangat dalam setiap waktu. Ya kan? Dalam ibadah. Dalam segala ibadah termasuk qiyamul dan salat. Dan kita tahu kisah bagaimana sampai Rasulullah tidak pernah meninggalkan Qiyamul Lail Sampai kakinya abah, Bengkak nah, Itu sehari-hari demikian Menunjukkan semangat beliau Salallahu alaihi Wasallam Dalam ibadah dalam Qiyamul Lail Tetapi di malam Lailatul Qadar Melebihi Jauh melebihi semangatnya Dibanding malam-malam selain malam Lailatul Qadar Kemudian juga tersebut di dalam hadis yang lainnya hadis Bukhari Muslim Aisyah radhiyallahu anha juga mengkisahkan Karena idad al asr adalah beliau ketika telah masuk 10 malam terakhir Sadamizarahu mengencangkan ikat pinggangnya, waahya laylahu dan menghidupkan malam harinya, waaiqoahlahu dan bukan untuk kepentingan dirinya pribadi, bahkan juga membangunkan istri-istrinya agar abah ikut memakmurkan malam dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar dan juga diantara ibadah yang dilakukan dalam rangka upaya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah amalan salat yang mulia adalah dengan iktikaf maka karenanya disebutkan juga dalam sebuah hadis wakana ya'takifu wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi asril aakhir min ramadan adalah rasul sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di sepuluh hari terakhir ramadan hatta tawaffahu sampai meninggal Sampai-sampai disebutkan pernah Nabi SAW luput ikhtikab, maka Rasulullah mengamalkannya di hari yang lain. Pembahasan ikhtikab ini insyaAllah akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Yang intinya bahasannya demikianlah menghidupkan malam Lailatul Qadar dicontohkan oleh Nabi SAW. Dengan istihad ibadah Secara umum Ibadah apa saja Khususnya adalah Qiyamul Lail Qiratul Quran Zikir Dengan berbagai zikir nah, Dan juga Bisa dengan nah, dan Berusaha Melakukan ibadah yang lebih Dibanding hari-hari dan malam-malam yang lainnya. Kemudian menghidupkan malam tersebut. Dengan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi berusaha mengajak orang lain, keluarganya. Untuk menghidupkan malam tersebut. Kemudian diajarkan sebuah doa yang jika kita bertemu malam itu maka disunnahkan kita membacanya. Ini yani, doa yang alhamdulillah ini pun antum ketahui yaitu Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini dibaca di 10 malam terakhir karena itulah karena di malam inilah diperkirakan malam Lailatul Qadar. Adapun sebagian masjid sejak awal membacanya. Dan ya, nah, ini kekeliruan. Kemudian kekeliruan kalau kekeliruan yang pertama semata-mata dia membaca sejak malam. Ini kekeliruan dari sisi mungkin fikih ya. Nah, tapi ada kekeliruan yang lebih parah, yang ini pelanggaran syar'i. Yaitu dibaca berjamaah Nah ini adalah beda Mongkar Tidak diajarkan oleh Nabi Dan para sahabat Untuk dibaca secara berbarengan Selepas Witir, terawah Berjamaah Karena mulai ngetren ini Di beberapa masjid yang dulunya Subhanallah tidak kita dengarkan Pembacaan doa ini Tetapi di tahun ini khususnya terdengar pembacaan ini dan dibaca dengan berjamaah maka ini keliru wallahu ta'ala tersisa dari pembahasan kita apa yang disebutkan mu'alif tentang iktikaf dan itu insyaallah jadi pembahasan kita yang terakhir yamul jum'ah insyaallah kita kaji ini malam jum'at insyaallah eh, hari jum'at, sore insyaallah نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا